baga ur Hondarribian geratuko garela esan dizuegu Hondarribian hemen luzetako tradizioa berreskuratu baitute txakolina egiteko ohitura bazen hemen eta galutako tradizio beraz berreskuratu dute Rekalde familiakoek Jaizkibel mendiaren magalean 10 hektareatan maiztiak dituzten eta leku paregabea dela diote txakolin maiztiak landatzeko ba guzti hori ikusiko gorain E, gurean baititugu Angel eta Charlie Rekalde, eta baita ere Marina. E, bizita gidatuak eskintzen baitituzte udan ere, eta horrenarira arira ba, berekin mintzatzeko plazerra izango dugu. Bakaixo, eguerdi hon. Bakaixo, eguerdi hon. Bimia e, eta azazpian ekin zenioteni bilbideoni ala irakurri dut? Bai, bimia eta azazpian hasi ginen lurrak prestatzen, eta geholandak eta hasi ginen ja bimia eta zortzien. Esan dugu, e, mendetako tradizio berreskulatuna izan dutela, nola gauzatu duzu kontatu pixka e, zuen ametsa zein zen? Bueno, goa ametsa izan zen, ba, jakin e, jatorria txakoinaren ondara bizuri baritatera zela eta hemen e, etzegoenik, galduzanik, e, aspaldidanik. Ba, bueno, e, berreskulatze hori ba, e, gogoratu zitzeigun, eta nuno hobeto hemen, e, jaizkilean babesarekin, ba, leno... Entzinen, izaten zientziaren sidene mastea fruta leku oso eder ba, inguruko terreno batzuk hartu baserritarakin hitzeginda eta hemen afingatuta da eta bueno marcha hartu dugu. dokumento asko aurkitu dituzu ez eh? ba hondarriko loturiko eh, tradizio uni lotua bai dokumento asko dago hemen historia historialari batekin hondarrekoekin eh, koldo ortegarekin hitzen genuen eta artsibotik anatera genuen bueno, pixka bat orain dela bosteun urte nola zen hemen ja finkatuatxako linea eta nola ondarra bizuri izene izene manda eta hemen digan ja kosta guzia jontzen e, dizkai aldera eta bai, bai. Baur tik lan hasi dagoeneko finkatuak zaudete eta esan dugu eh, ba, hemen e, txakolina egiten dituzela hiru mota eta e, aipatu behar ere getariako txakolinaren izendapena lortu duzuela. Astapenean esan dugu ba, e, kokapenagatik txakolin berezi bat ateratzen zela e, zuek zer diozue. Humber, gure txakolina desberdina da lekuagatik batez ere, e, lurra bakoitzak eta leku bakoitzak bere desberdintasunan batzen dio matxari eta matxatik gengoa ardoa ari ezta, eta gero zainketa eta guke mazti ere bueno, pixka bat bestean desberdina erritzen gera grado gehiago ateratzen eratzen matxari eta horrela, pos, bueno, txakolin, ardo bezala gehiago horre zangenezake dela eta bueno, guk gure identidadea hori da enologoekin eta hasiratikan eh itzen genuena eta postua bezala egin eta ta bueno, hola, hola goaz. Iketaria kotxakolinaren izendapena izateak irizpide batzuk jarraitzea, ez? ekartzen du ere. Hombre bai, nola bereiak sortu zuten 89ean edo izendapen hori, ba, bueno wanen oso sailaz zen eh, Gipuzkoa guztira eh, Bizkaiandan bezala da Bizkaiko txakolina edo Arabako txakolina ba Gipuzko txakolina hori ez da bueno eh, onartu zuten eh, diputazio aldetik eta nola zabaldu dezakeen baino mantenduz eh, bizkeo oh, geteriko txakolinaren izendapena eta bueno orrela sartu ginen bestela oso sailaz zegoen eta bueno jarraitzen dugu baina bueno aldetik guztia itzi gabe beti hondarabiko txakolina indartuz. Eh? Zer esan daio horrek? Eh? Ondarroiko txakolinak zer da? Ondarri zurekin egiten denez txakoli guztia euskalerri guztien ba ondarrabiko txakolina esatieekin ba jendiek askok ez daki ze baritadedaukoen txakolinak eta horrenola dan ondarrabizuri ba bueno e, gure bultzada beti ondarrabiko txakolinariengoa diogu Hiru mota iten dituzu beraz hiruzta hiruzta berezia eta hiruzta gorria hiru txakolinen arteko ezberdintasuna Bueno, esango deno que arrunta txakolinia, arrunta dela, e, irusta txakolinia. Hori e, euneko larrogeita amar e, produzioa irusta txakolinia. Dago, egiten dugu irusta berezia, e, beste euneko zazpi batola izango litzake grado gehiago, e, ardo gehiago bezala, liakir eta bueno, beste Beste gauz batzuk, eta gero baita eruneko iru bohoztartean gorria iten dugu. Izan gonditzakea ondara ibiltza eta ondara bizuri baritatekin. Orain, e, zunako usta atera da? Bueno, momentuan oso ondo dago, lehen urti oso txarri izan zen. E, Uztaren erdia zen genuen, e, udaberria oso txarri izan zelako iaia. Uztaila arte uri eta hotza eta fresko eta etzune berotu eta lore asko galdu zen, Baina urten, eh, ondo joan daude eta udara ere, ba, nahiko berotzen du, nahizte usteien egi desientegin, ba, hoan eiltzen ari da, eta, bueno, ikusten da maztien eh, sorta ederra doela. Ondarrian finkatuak zen unako harrak, jaso dituzue onjarbitarren aldetik, eta baita ere txakoilinak zen txakoilinak zerrera izan du oroar. Guk espero genuen bezala, hasi eran beti edozein, E zer gauza bezala, hasieran <coughs> pixka kostatzen da e, berria zeralako, nolako kotxako lineaekin go duzun, eh den. Ordun eh hasieran beti zaten da, esan dizutan bezala, gauza guztia egin bezala, pixka bat gauz hori, a ber, nola ateratzen den. Gaurko egunean oso pozik gaude bai gu, bai hostalaritza, bai kliente partikularrak eta bueno, gero ta Gehiago aigra saltzen eta eta gustora, gustora. Bai. Jatetxe bat ere bat eh? hemen? Bai, jatetxe badugu dugu, bai. E, normalean, asteazkenetik igandera dago irekita, eguhardetan. Eta baita ere, bueno, talde bereziak eta baldima da, gauetan ere erikitzen dugu. Baina bai, oso gustora jatetxeak ere bai. Eta ez izoet galdetu baina, iruzta izenak badu bere, esan daia ere bai? Bai, hasiera atletikesan dou hemen ezela, ba 3 uzta izan litzateke 3ren uzta. E, guraita eta gubianaiak izanik ba hiru familia gaudenez, ba orola jarri genion 3 uzta. Bala, eh, Txakolinaren inguruan mintzatu gara, eta eh, esan dugu astapenean ere bai bisita gidatuak eskaintzen dituzela bertan, ikasturte eta urte guztian zehar. Udan beraz, bada, aukera, paregabea mundu ontan murgiltzeko, marina zui biltzen zara, eh, bisita gidatuekin, jende eh, mota hurbiltzen da normalean ba denetatik e, bertako jendeak eh ziren bueno askorentzak oso interesgarria delako jakitea nola hemen e, orain dela mende mendepilo bat txakolina egiten zela eta askok oraintxe bertan eh ezagutzen dute eh beti danik edan duten txakolina hondarabi zure variedadatearekin egina dagoela ez da? eta hori bueno ba bertako jendei eh animatzen die pio bat Gero, eh, kanpo tarrak baita ere, etortzen dira eh, bueno, eh, europatik eta estatu batuetatik, jende pilo bat, mm -hmm. e, eta japoitik baita ere, etortzen da jende Ez dira talde handietan etortzen, e, talde txikitan, baina e, interesgarria da bera baita ere, zeren gure txakolinak beren gastronomiarekin oso, oso ondo diholako. Orduan, bueno, ba, denetatik dugu. Gero ba, udaran etortzen den jendeak, ba, kataluñatik, madridetik eta beste eskualdetik baita ere, pues, denetatik daukagu. Eta pasatzen dira, bisita gedatuak? harrera e, bueno, egiten dugu hemen aurrean, hasten e, maaztia pixka bat esplikatzen eta maaztiaren e, maaztia pixka bat esplikatzen dugu, zein e, nolakoa den nunkokatuak gauden, zergatik e, lekua eta oso interesgarria, e, ze matz motak erabiltzen ditugun, gero ba, txakolinagitaren prozesua eta gero bukatzen da e, txakolina e, daztatzen, txakolina eta produktu lokalak. Eta, bueno, e, gero hemen baita ere badakagu gure e, denda, da, e, gure txakolina saltzen dugu, eta baita e, produktu gastronomiko lokalak. Eta, bueno, txarrik ez dokumentatu, baina hemen aperitiboa hartzea etortzea dago baita ere. Oitura jende aurrultzen da aperitiboa hartzea? Ba, jende pilo bat etortzen da, ba, igual... E, e iten ditu, dute e, bueno, ba, txango bat edo eta gero hemen bukatzen dute txakolina hartzen gusto gustora uhum. Azte azkenetik aurrera eh, eskentzen bai. dituz? Azte lehenetazte hartetan eh, itxita daukagu. Azte azkenetik igandera, eguerditan, eh, eta eh, aperitiboak amaiketatik aurrera, ematen dira, eta bisitagidatuak eguerdiko eh, ordu batean egiten dira. Gero, talde ta haundiak baldin badaude ba, eh, izan daiteke beste ordu egietan, baina bueno, hori eh, deitzen bada digute, guk eh, primeran eh, konmentatuko diegu ze aukerak dauzkagun. Hori egin baita, ez? deitu behar da izan amateko edo ona urruiltzarekin nahikoa da? Hobeto, mm, deitzen baldin bada edo e-mail bat e, bidaltzen bada Zuengana Zuen gana jotzeko, e, bauze webunerik, edo... Bai, e, iruzta.com Errez. Bai, bueno, errez ez pentsa, H-I-R-U-Z-T-A.com eh? <laughs> Ba, usta utitzuli bat egin dugula, ez? Bai. Hortan e, utziko dugu edo nort, zerbait gehiago iakin nahi badu, badakin orai jo, eta alase, segitu, lan Bi Bila esker, bila esker, zerbait. Zerbait.